Velkommen til Litt om Vits, din ukelig teknologi av ubestemt lengde, og dette er episode 3, er i dag onsdag den 7. april. Vi som står bak er meg, Kristian, jeg er 32 år og jobber i reklamebyrået, veldig interessert i animation og grafikk og design. Jeg ja, er Nelson, jeg er 33 år gammel, jeg jobber ved en uh, ISB, altså en bredbånsleverandør jeg har i Bergen. Uh -huh. Jeg er sånn veldig middelsover, gjennomsliten til i vel, alle teknologi gadgets og generelt sånn geek stuff Og uh, som sagt, dette er episode 3 og uh, det har uh, kjedd en del ting siden sist det er, Vi har blant annet Apple har lansert sin iPad uh, og der har jo vi uh, der har vel du en sak på, på sånn her som? Ja, det er vel dagens første sak det er jo iPads, det er det. iPads, iPads og det er egentlig uh, som uppsummeringen av det som har hänt. Det ren och med ja, flesta botten har fått med sig de flesta nyheterna. Så det är en kjarp det er jo, det er en charmig uppdatering. Det första är ju den lilla klapp på skulden till uh, Pingguta, alltså ping.is som uh, fixar uh, de en iPads och låt folk faktiskt låpa på den. Eh det är ju med mm. det där en tweetup eller en meetup, vad du vill kalla det och folk kunde få stå där och leka med iPad som till diguta det som du selvfølgelig har en videopodcast da Som uh, liker du meg, Så han jeg At du ser den Og det er veldig godt gjort Jeg vil ikke la folk lå på min iPad Hvis har hatt den <laughs> sånn. <laughs> Ja det er sant Ja det er de, de, bra gjort at de, at de fikk taken så pass kjapt Så uh, vet, vet du hvordan de fikk taken? den? Um, det var vel slik at det var en av Noen de känt så var i USA Som kjøpte og tog det med seg tilbake Riktig, riktig ja, det jo, Vel han, en av sjefene til webhuset Har jo gjort det samme han var i USA og kjøpte sig en Og har sikkert ja. tatt med seg flere enn en tilbake ja. I og med du kunne faktisk få noe bestille tre stykker da. Og kunne du bestille tre? Du kunne bestille tre stykker, ja, ja Riktig Nei, Jeg har en, med, med en, en kollega så var i Washington i påsken og jeg sånn, liker å debattere litt med meg selv Frem og tilbake Jeg skal sende en e-post om å kjøpe en iPad Men så tänkte jeg at de må jeg stå i kø i 6 timer For, for å få kjøpt den han eller annet sted så, så vi er ikke iPads eh, Nei Nå, Jeg kanske kan har sagt litt om det etterpå eh, Etter de sakerna Men eh, neste er eh, Problemet med WiFi På de nye iPads eh, En del brukere har reportert allerede De har problemer med eh, det trådløse, är at enten så kobler de sig ned bare sånn tilfeldig, eller så har det problem med å koble seg på. På tross av iPhone, eller laptopen, kan koble sig helt fint på på samme sted. Eh, dette går tilbake til noen av de samme problemene som eh, var når jeg, eh, den, hva heter jeg igjen? Den Macbook, MacBook E. Yes. Mm. Eh, kom på banen, och som også har samme problemer da visste jo det jeg sier rett og slett var en egentlig dårlig fabrikasjon altså det är en designfeil ja. mener jeg å huske mens Den. mange kanskje spekulerer det samme som det skjedde når 3.0 version kom at det er bare en software ja, vi, vi får det for det, det er en kjip ting som gjør rett og slett en sånn eh, sånn feil så det ja helt klart det er men som sagt det er veldig mange som ikke har hatt det problemet så om det er slik at det är egentlig en fabrikasjonsfeil så er det slik at eh, kretskortene og alt dette er så tett bak at det vil oppstå feil på enkelte av de det er litt vanskelig det er vel veldig tidlig å vite også, også, uh, det er ikke før ja. du begynner å se litt større ut men, uh, altså at man begynner å teste det hos mange flere og at folk får teste mange forskjellige huser om, om det er faktisk et problem eller ikke men det, altså det er jo det de solgte jo også de har jo trodd å ha solgt var, 000 i løpet av den første dagene det var han var i salg och visst är det då en del låt säga 1000 människor som har på ett problem så kan det vara den batchen som er problemet. Har som har det ska så du kan få en batch med dålig hålla, ska en batch med dåliga CPU:er, en batch med dåliga RAM-stickor. Det kan vara tånproblem. Det är klart en del som sagt att väldigt till och men det er så väl det är som folk blir folk är väldigt med på om det är faktiskt eller om det bare är ett mjukvaroproblem som vill bli fixat med 3, 321 eller vad som helst kommer. Och som bringar mig till nästa punkt, det är ju iPhone 40. Den ja. blir väl presenterad i morgen, tror jag? Imorgon då. Imorgon. Ja. vi fick uh, utroligt nog inte inbjudan till den eventen. Eh, nej. Så igen. Igen. <laughs> Men det er litt spent på hva de kommer til å presentere i nye om det är multitasking og de vil till at det er en slags for multitasking som etter hvert nå som iPad har blitt det med folk ser nødvendigheter eller ønsker om å ha litt mer multitasking um, om det er printestøtte ja. at du får en direkte printestøtte i iPad eller i iPhone som gör at kan bare printe rätt ut for eksempel Instapaper Uh, ja. eller om det er det de begynte å kalle i-ad, altså annonser ja, ja, for de kjøpte jo den, de kjøpte jo den det der ad-netverket for en stund siden så, men akkur akkurat den med multitasking det er litt usikker det, det er sånn som det er per dag for eksempel du ser på, på iPhone så det går ganske kjapt å skifte mellom de forskjellige applikasjonene och når du starter den applikasjonen igjen så er den som oftest der han var når du stoppet bortsett fra spill og sånt så kanskje det, det også hadde vært noe at det kunne bare sote en sånn eh, nå er du her, og som du gikk ut i homescreen, og som startet opp neste gang det programmet igjen, så fortsatte han akkurat på de det samme stedet Akkur, akkurat som en type save game, nesten yeah. for jeg vet ikke om den multitaskingen vil være helt optimal for batteri men på andre siden, iPaden har jo ekstremt bra batteri, så vet jeg at jeg ja, den er jo faktisk utenfor de første rapportene bedre enn det Apple rapporterer ja, ja uh, yeah faktisk nesten opp til 12 timer ja, jeg hørte hva en som hadde testet uh, å kjøre kun musikk på han og uh, da spilte han uh, det var han, uh, editoren i Macworld Magazine, han hadde kjørt musikk på i 48 timer och batteriet var fremdeles på 70% ja, ne, som sagt, um, det är en batteri og jeg, jeg tror nok sånn som mange spekulerer att Steve Jobs er litt redd for Blue Screen of Death at han vil mm. kontrollere og så är det en annen som også mange sier som många har lagt frem, er jo at har blitt for ja. Det har blitt for komplisert for en enkel brukar å kunne starte opp ett program. Det har blitt for komplisert for dem å sette opp trådløse nett. Det har blitt for komplisert å gjøre egentlig det meste. Nå som faktiskt ja. vi to, som har, jeg vil ha sagt rimelig god peiling, har faktisk fått problemer med å ta, gjøre noe som enkelt som tar opp podcasten i dag. Ja. <laughs> for <av> Audacity <laughs> som vi brukar vill kunne ta det ene og vi må prøve å fikse og bruke bugs, og en vanlig brukeren vill aldri klare dette. Selvfølgelig er det jo det slik at påkastning er jo ikke av de fleste men det er jo en igjen, ikke sant? Antivirus, det er problem med brannmure, etc. Du omgår allt dette rundt med den iPhone OS. Ja, og, og det, som er, det som er også at det gir eh, i datamaskin i dag er det blitt også ikke bare kompliserte, men det er veldig avanserte og det er blitt veldig utbrettet så sikkerheten begynner også bli satt litt sånn på, på venten noen steder du det er veldig utbrettet med både malware og virus og, ja, og som, phishing og sånn nå som han uh, sikkerhetsperten sicur, um, han fra uh, Steve, sig, Gibson. M, ja, Steve Gibson har jo foranblatt mm. at det kanskje er på tide å retenke sig hele datamaskinens systemet på Och ja, det kanske ja. potentiellt bara lägga ner eh m åt när det fungerar och till sandboxar. Och det är ju det egentligen. iPhone OS körar det är ju sandboxat versioner. Ja. Så gick det inte kanske samma. Att köra san sandboxat och sån så eh, eh vi så så eh, du går väl lite iväg och att man nog det är någon som har sagt att den jailbreakat en iPad menar ni och det vi har visat i video. Och det ligger vid förstånda i OS undan där, men det som brukar han säger du får inte tillgång till du får ikke tilgang til underliggende filsystemer, du får ikke disse brukerrettighetene som kan gjøre at du kan ødelegge opp hele operativsystemet. Bare, Og det er kanskje den veien de vil gå. Ikke bare brukerne, men applikasjonen seg selv. Alle ja, ja altså, som, al alt blir sandboxet. Ja, dermed så har de egentlig ganske gode poenger. På tross at litt mer erfarne bruken enn like uke egentlig tenker man sånn, men vi er jo ikke flertallet Nej som som du nevner også til siste poeng er jo at Aupen er jailbreak og det tok vel utrolig lång tid faktisk hele 24 timer ja <laughs> ja det er spennende å se de får till med den altså. det er, men jeg ser at, om man er jailbreak ja det kanskje det kan fungere sånn at vi kan bruke no uh, wifi-en kan uh, tether till uh, til, uh, enten en laptop eller en iphone for den som skylder via bluetooth uh, eller om du kan uh, uh, bruke noen ting men akkurat sånn installation av egna applikationer. Den vet jag inte. i jailbreak är det för den vanliga bruken, det är för experterna. De vet vad de det mm. på med. Alltså vi jag har jailbreakad min telefon och jag har körat väldigt mycket speciellt något som heter SP settings. Är fantastiskt. Mm. Det betyder du tar fingret in och så drar du den över på toppen och ja, där där liksom alla de eh operatörslogon är och vilka vilken typ av connection du får om det är 3G etcetera. Yeah. Du så drar fingern lätt over där så får du helt ny meny. Där du kan skruva av och på Wi-Fi, 3G, Bluetooth etcetera. Så et du kan oh, typ oh. reboota din i fråga. Och det är ju Ja, rätt. För mig väsentligt kunne att kunna slå för exempel av Wi-Fi från en applikation är nog gå ut igen, gå in på settings etcetera. Ja, och det är ja för det har jag satt här när jag brukar den uh, sleep cycle. Så hver natt så må jeg gå inn og så slår jeg av så har jeg flymodus, i og med ha i sengen så har jeg ikke lyst til alle disse ja. ekstra strål opp i hodet så da, men da, da kanskje skal jailbreakene likevel for å give inn en, en SP-setting ja, men er det er men igjen, det er for avanserte brukere at uh, jailbreakene er bra for avanserte brukere som oss som vil kunne få all, all det Apple nekter oss i Hermitain ja det vi kan takle, men selvfølgelig en helt vanlig bruker Min mor, så er det beste For når du skal ge en person ett land annet for å surfe med Er jo at den er enkelt, den er rask Du mm. må ikke vel likeholde den Riktig Og alt går av seg selv uten at bruken Egentlig må bruke så veldig interaksjon På selve USA. et På OS-nivå ja. ja, for det, det er jo noe Det, det er etter hvert ganske mye ting du skal passes på Og jeg driver ofte mye support På venner og slekninger på ja, eller ikke så mye på venner, men på slektninger liksom får nye datamaskiner, så plutselig så har de fått med 30-dager trial, eller 60-90-dager trial, og nått en antivirus, og så går den ut på dato, på nye datamaskiner, sånn at hva de gjøre da, og så får de gjort meldinger om oppdatering, og det blir litt skremmende for folk som er nye på data. Ja, og det er faktisk da en helt urealitet point i alt dette. Da kan du prøve noe som er TeamViewer. Ja. Det er, uh, driver du support for slekten din, så er det en av de beste tingene du kan få til. Det fungerer på Windows og Mac. Och du får tillgång till Hello Osirams med en gång. det a godness. Gå hit då. Team alltså som i ja. team viewer som i sample. Det är som fun för VNC grejer. Det är för för VNC grejer, ja. du, uh, du kan få genom en applikation i maskinen eller via genom webbläsaren, menar jag. Jag har ju brukt den okay. så väldigt mycket. Uh, du kan få det till med få en applikation på iPhone den som gör ja, du kan få upp på iPhone. Ja, coolt generellt. Som gör det väl enkel for folk skal, de ska vi ska visa dig ett land. Du är ute, du är ja. få en felmeddelande i 2 sekunder så det på igen iPhone. Och ja, det är detta. Ja, riktigt. Men uh, det vill ju se si att man blir ändå med support. Uh, ja, eller? men då slipper du dra till den. <laughs> <laughs> det är det är sant. Det är liksom okej, okay, 2 sekunder jag ska bare på toaletten og så ska jag köra ut dit och så ska jag se på maskin och så tillbaka igen. Vänta, ja. ge mig 5 minuter och så slår jag på maskinen och så fixar jag. Nästa sak. Nästa sak. Ja, Microsoft. Varjar Microsoft mm. inbjuder till event. Verkligen, De företaget har kalt in folk. De har skänt en och igen vi har ikke fått inbjudan. Näst. Näst. Eh, de tar fram en uh, mystery event som ska ha den 12 april. Det svärrar för Microsoft har ju de det så fort det läckt det handlar om och det är ju de släpper nya telefoner. Ja. Med Windows. Phone 7. Fordi jeg nå så føler det ut at alle bloggene og alle podkasterne og alle uh, nyhetsmagasiner har rätt og Windows 7 Phone Series, eller Windows Phone 7 Series, var bara mm. ett dumt navn. Ja, ja det er sånn. Du har et korte ting. Du har Android fungerer ganske bra som navn. Du har uh, iPhone OS fungerer bra som navn. Windows Phone Series 7 fungerer ikke. Så det er egentlig... De må ha det Men det som jeg synes var viktig på den her uh, De har jo prøvd å dra en Apple sånn Som Apple hadde It's time to come to see our latest creation Eller uh, når de skulle ta tabletten De har liksom sånne kryptiske meldinger Som de sender på invitation Så skal prøve å gi et lite hint om hva det er yeah. Og, og det her var da, meldingen her Var jo it's time to share Men det som var jo viktig da, at på bunnen invitation Så står det at den er non-transferable Den invitationen Så det var liksom ikke time to share likevel så du kan ikke gi vekk invitasjon til noe. Ja. Eh, Plus selvfølgelig at de selv lekker hva det har handlet om cirka en dag ja. etterpå. Går tilbake igjen, Microsoft bør skaffe seg en nytt reklame i bryo. Det er lett for oss å sitte her disse. Microsoft det er et stort selskap, så det, det, men det er rart at de ikke klarer å være med de folka som vi har inne på huset der. At de, at de ikke klarer å få til bedre type markedsføring De må de vel, gjør. altså, de har som mye penger at på en eller annen tidspunkt så må de klare gå bort i reklammerrådet som Apple bruker og snaffe med sig en eller to personer derifra Jeg skulle nesten tro det ja. uh, For det, det er, de har mye penger og de har høyevis med dyktige mennesker i Microsoft, det er bare at de dyktige menneskene tar dessverre ikke markedsføringsvalgene uh, deres nope. Virker det på meg i hvert fall mm, Nei Så, så det, det yeah. blir litt spennende se hva vi får der. Egentlig ikke. Ja, det blir litt spennende å se hva de får. Det, ja. det, er, altså, det er som sagt en ny telefon som skal... Som, igen det er fullt av merkelig navn, fordi det er Pink Project, og så er det noen type navn på selve telefon og vi vet at den kommer på Verizon, som sikkert betyr noen for noen i USA. Mm. Mm. Men som sagt, det er ikke så veldig spennende. Det var de fleste partene som sa o. Oh, Och så tänkte det med en gång den tablett til Microsoft Courier att de kanske kommer att presentera den. Och så visade det nej og där så är ju det luften gått ja. ut der för väldigt mycket. Rätt. vi över med meddelanden som inte är intresserade teknologi, som vi må måste ju syns på ändå likavart. Eh, var förvårad lite, förvårad lite där. Okej, okay, jag vi synes ikke det er spennende Littonbit synes ikke det er altså, Det var kanskje litt spennende Når det var et land <laughs> annet nytt Ja, da det var litt mystisk rundt det var og... litt mystisk Og så lekker det at det bare snakker om noen telefoner Som egentlig vi allerede har sett Og som ikke tilfører noe nytt I det hele tatt Ja Greit Der setter man Officerealt... hele ned og leser Apple nyheter Ja Officielle stempunkter Littonbits 12. april Ikke spennende nope. Greit Jeg kommer ikke sitte foran Og følge med en gadget Life Og se hva de, de slipper Nei, jeg vet ikke om en skal ha en livestreaming, da. Ja. Filt sånn. Det sier jo kanskje litt. Nei, ikke sant. Jep. Neste sak. Uh, Wolfram Alpha. Det er jo uh, søkemotoren som Steven Wolfram har laget. Det er det ikke en søkemotor? Ja, jeg kaller den en søkemotor. Det er en knowledge ja, engine. Det, vi har vel ikke en kunnskapsmotor, ja. det, hvis vi skal være på norsk. Men... Uh, de hadde jo da en horribel dyr-applikasjon til iPhone for å drive søke i denne fantastiske banken deres, som er en utrolig eh, artig, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. For forskere er det uvurderelig verktøy. For oss vanlige dødelige så er det gøy å gå inn og se hva forskjellene fra Frankrike og Spanien, for eksempel. Eh, men det har i hvert fall finnet ut at den applikasjonen er for dyr, og nu har de lansert den til iPhone igjen til 190, nei, 199, hallo? 2 dollar ännertid. Eh uh, uh, ja, så då hade jag också sagt att de ska ge allt tillbaka en de som har köpt den de som den, den fulla prisen. Vad var fulla prisen? Jag skulle det till ha. tror det var 50:49.99 eller, eller nåt sånt. Ja. Det var ja. Og alle også, ja. Alle har alla ja, alla som har köpt den i åtminstone då då de får då pengarna sina igen. Eh uh, den, uh, uh, den de den det betalt och men självklart Apple sätter med sine ting, de ska inte ge er pengar så det där är Wolfram då som both from research som uh, taper pengene men uh, likevel det er en uh, artig uh, veldig artig applikasjon å leke med det er over to dollar så kan du ha en liten tillegg til Wikipedia det så uh, så det er egentlig det er egentlig det jeg har å si om det jeg synes den er artig og jeg synes de er det det ene de ha at når de faktisk gikk tilbake og ga tilbake penger til folk så gjorde de på en ganske fin måte. Da lagde de en nettside som heter I want my money back. <laughs> ja, det er ikke for mye. <laughs> Nei, det var det de gjorde da. Disklemer, jeg har vært på påskeferie uten internett. <laughs> ja. Det lagde en nettside som heter I want my money back. Som gjorde at uh, du får pengene igjen til det. Å, det skulle du. Lar, og, og dette går ikke bare på de som kjøter plikasjonen til 49,99 dollar, US mm. dollars. Men også for de som köpte köpt den när det var på tillbud til 1999 hos Solarus. Uh, hvorfor Eh såna var för Wolfram Alpha's Willa på, den måten, for de ville på det måten för i ville lägga sig på samma nivå som andre såna kalkylatorer. Men väldigt många kan såna vet hur de kallas dit Du vet det ja, någonstans. Ja. ja. Har vetenskaplig kalkylator. Vetenskaplig kalkylator har väldigt höga priser. Uh, ja. Dermed så ville Det var tydelig at det ville ikke legge seg som søkemotor Som det ikke er Men legge sig på den Og Men problematikken hennes var jo at Nettsiden deres, Som var tilpasset nålunde til iPhone var jo helt gratis ja. Så hvorfor skal du punkge ut med 50 dollar Når applikasjonen Var helt gratis Ja, men den ble jo strekk så skjønte ja. de det, så trakk de, trakk de nettsiden men da gikk ja. folk til helt den vanlige siden og brukte den ja så det, så, det, de har vel kanskje skjønt også det at poenget er, at, er ikke å tjene penger på denne her på å tjene penger på å selge man eh, utgaver til 50 dollar stykke men heller være på høyvis med iPhone eh, og iPads eh, for 2 dollar og heller øke bruken av det ja og Anders Brenner eh, ah, hvis du på Twitter så det twitter.com Slash A-Brenner mm -hmm. Han uh, var jo egentlig Enig med Wolfram Alpha det var, 50, det var ikke så kalt pris for en applikasjon Jeg må innrømme läste jeg leste ikke heller Den posten hans Eller hvorf, eller hans argumentasjon på hvorfor Han mente det var korrekt Men uh, jeg er gjetter vilt På hans vegne <laughs> det, <laughs> uh, det nok, altså Jeg sier jo det De ville vara en kalkulator De var ikke en och de, de sier jo rett ut De er ikke en søkemotor så det var jo ikke unnaturlig å legge seg på høy pris til folk som virkelig ville ha den applikasjonen og bruke, hva skal vi si, matematiken på den måten. Men selvfølgelig er jo det slik at Apple var ju väldigt flinke med å oppdra eh, oss for å bruke det, at eh, du betaler ikke så veldig mye mer enn 27 kroner vanligvis, med mye det er noe veldig spesielt. Ja, det er sant. Uh, du har jo noen svære spill som kommer til fra IEI og liksom disse store som du har full på, men det, liksom, det har vært en sånn ras mot bunnen for sånt, for, for å få det ned mot minst mulig pris. Og ikke minst uh, seg, Anders Brenna sitt eget applikasjon er sitatskjekk, som får de som har et behov for en slik applikasjon, er sikkert verdt prisen. For meg som ikke jobber infosjonalistikk og har ikke behov for å sjekke opp sitater, er nok ikke det. Og, vil, og på tross er jeg like Anders Brenna veldig godt. Jeg har aldri møtt den, men uh, lik hans uh, kompania uh, artiklar och själva Mikael alltid varit en i man så likomott han har stått framför uh, mot att datalag ja. Og och få få upp konkurrens på norska logistik så har det varit halbpis som kanske vi köpt men det är ju det är nog hans elmosyra det är kanske lite fel diskussion och dra fram egentligen ja, nei, men samtidig eh, Jeg mener vi, vi kan gjøre en fast ting At uh, hver uke så spekulerer vi vilt i hva Anders Brenner hadde tenkt om At vi kan ha egen sesjon om det, det <laughs> Vi bare spekulerer vilt Vi sitter oss inn i hans sko og så ser vi Hva tenker Anders Brenner om dette så, Norske utgangen av What would MacGyver do? <laughs> ja. What would A Brenner do? <laughs> <laughs> Uff, jeg tror vi kommer til å få ham på naken <laughs> Ja, men det er bare gøy jeg, jeg tror han er sporty Ja, tror jeg også så uh, Wolfram Alfa er i hvert fall billigere utkallet, og egentlig det uh, whole world in your pocket. Ja, yep, og har du bruk for sitattsjekk på din Android-telefon eller på iPhone-telefonen din, Anders Brenner sitt applikasjon. Ja, absolutt. Yes. Neste sak. Så, na, neste sak. Det var deg igjen. Ja, det var meg igjen. Yes. Uh, det er noe av den 360 system kom som vi snakket om forrige gang eh där har vi fått stötta för upp till 16 GB minnepanna eller disk och ja, det fungerar helt fint. det går grejt att installera spel på det. Jag installerade bland annat detta här Okej det? då. Batman Arkham Asylum igår och det gick jämpt bra. det är det är lite som sånn trubbeligt ändå i med det första första regnar med det blir förberedningar på att brukar gränssnitt sånt men sånt så hvis vi ska ko ska kopiera över en profil eller sånt, så foreslår den dashboarden å kopiere absolutt alt som er, når vi ska transfer content fra en disk til en annen, så vil han kopiere alt. Så må du gå oss og elementen elementene fra kopieringslisten. Eh, og ja, det fungerer veldig bra til å installere spill, og det var jo noe vi lurte på i forrige episode, om du ville la seg installere spill. Og det, det ser helt fint ut. Eh, fremdeles er jo litt sånn rart, og synes det er rart hvorfor. Hvorfor bare 16 gig? Det er, men uh, Microsofts poeng selv er jo at ja, det er mye mer enn uh, dere har fått hittil så foreløpig må være fornøyd Jep, ja. den uh, argumentation har de brukt før da sa de på det tidspunktet 640k var mer enn nok ja. <laughs> nok en gang som ikke stemmer hos Microsoft enten ja. så har, ha, har ingen historiebøker der mm. eller så ja, det er bare merkelig ja. jeg har selv ja. ikke prøvd det Uh, jeg har ikke kjørt oppdatering på hverken min Playstation 3 uh, Så ikke Linux-gene skulle forsvinne Eller på min Xbox um, mm. Mest på grunn av at jeg brukt den uh, Det har jo vært påske og det har vært nok av familiebesøk uh, Så Jeg vet ikke Jeg har en gammel 2. Uh, generasjons iPod Ligner den rundt omkring på 20 GB Mm. så kanske jag ska uh, bruka den. Jag är ju är ju lite uh, nörding igår på att se om att kunna att det du partitionera disken mer. För Microsoft har ju sagt at bruker, de brukar upp till 16 gig av den eh uh, disken. Eh uh, så blir det resten blir skitlämpligt för Xboxen. Eh uh, men hvis du partitionerar disken först, så tar du för exempel 16 gig av disken. Då då var han første partition. Opps, opps. det er farlig. Dette må dere vite hva kan gjøre. Første partisjon av disken, 16 GB, så kan du bruke resten av disken til andre ting. Det fungerer ikke med to partitioner Det prøvde jeg. Og for du har to valg når du skal stille in den disken in Så kan du enten da configure now, da sletter han absolutt hele disken din. Eller så kan du ha customise, og da bruker han den første partisjonen av finner. Så hvis du har en partisjon på 4 GB, så den han får tak i. Og så for eksempel resten på 200 Så får han kun tak i den på 4 eh, Og du får kun velge opp til 16 GB Uansett hvor stor han er eh, Og rent teknisk Sånn som det er her det, Vi er jo litt, litt om bits Så vi er litt sånn nørdet av oss Jeg tok disken inn på dataen etterpå Og så skulle jeg se hva som skjedde Og det var litt artig For da kunne du se eh, Han heter fremdeles Jeg er bare formateret til det kommer uten navn Han bruker, bruker FAT32-systemer Og Inne på disken så lager han en måte på dette Xbox 360, og inne der ligger det 16 filer på 1 GB hver, plus noen systemfiler og sånt. Og da tenkte jeg at hvis jeg fjerner disse filene her, og eh, lager en ny partisjon, sånn at jeg får to partisjoner på 16 GB ettervarende, og ligger det på eh, Xboxen, ville jeg få kunne få to partisjoner på 16 gig at jeg kunne skjønne dem. Men han var såpass smart at eh, når de filene var slettet, så var det bare ettervalget enn det var slettet i diskenet. Man kanske det finnas någon smartare eller lite oss som uh, finner ut en løsning och gör det på alla Microsoft kommer med fri slipp av försörsa. Det var åt det bästa självklart. Så uh, det funkar i alla fall bra. Ja, jeg meg til å teste, men jag glömde att testa men jag får mig så att jag fattar den den gamla hardbound 20 GB så men jag brukar inte, jeg, jeg prøvde igjen den iPod'en min, jeg har også en samme type 20 GB de hvite med sånn click-wheel, og, og der uh, uh, dukket den ikke opp. Hmm. Så det kan være, men det kan være, for den er jo formatert til et, den var jo fremdeles en iPod når jeg putter den i, så den må jo kanskje sikkert formateres til 432 og så ja. også, kommer den inn. Ja, og så minnepinner generelt kan være sånn 432 på grunn av at det ikke alltid blir lest av Linux og sånt. Ja. Ja. eller Mac, for hans skyld. Ja, så det er fattere de to de bruker forhåpentligvis. Altså, jeg så at vi lurte på en ting nå, om det er det mulig for senere at spill kan komme på minnepanner i stedet for CD. Ja, sikkert, men uh, som vanlig så er det sikkert mer bekymret for uh, DRM enn noe annet. Ja, altså ja da, for at at, med, en du, med en gang du åpner på at de kan bote ting ifra minnepin uten å ha en CD ligger i disken så har det plutselig åpent en stor bok med vonde ting ja, jeg vet ikke eh, muligens eh, jeg tviler jeg tviler på at det vil være en format de vil bruke jeg tror nok heller, framfor å gå på det formatet så vil det gå rett på at du laster alt sammen ned fra nettet ja, at det, det vil komme et større hardrisker at du bare har du spillet så bare laster du den ned og så har du liggende Jag vill bara köpa Du köper egentligen bara en kod och så. Ja. Yes. du vill ha, visst du vill handla i så kan du bara köpa en kod och så funktionerar den så. Så som egentligen och undantag butiker som alla redan kör att Steam är ju det bästa exemplet på det och inte minst Microsoft själm med de første generations Xbox-titlarna. Ja. Kun du köper titeln och lastar ner den så lastar ner igen för det du köper den en gång och det är nok Mm. Så nog tror nog visst framtiden info konsol så vill det vara att du får de vil ha store hardesker Og så laster du bare ned det spillet du de trenger ja. Ja, ja Kanskje det kan komme bundles med til spill Da du får med en uh, Du kan kjøpe spill og så får du med en 8G uh, Minnepinne når de begynner å bli Billigere nok til å kunne bundle de med De er billigere nok allerede altså, Jeg mener det var ja. NRK Beta-gut som nevnte at på Etter konsert så har de klart å få Konserten på minnepinne Eller at mm. de fikk Da sista plattan på minnepinnen det var något sånt. Ja, så det, men det er, det er nok ja. Men det som är det billig nokorera problematikken har då vill vara att när jag på minnepinnen så har utfall lett att kopiera. men det som jag menar med billig nok är att uh, når du brukar det så på Xboxen din så checkar han hastigheten på disken. Ärputingen gammal i mm. det disk. Och då fick jag bara hoppas att jag kunde den disken disken var vara tillräckligt på performance på till att kunna klara och köra spelet i den hastigheten som så ville nog märka något lengre ladetid og lengre lagringstid og litt sånn loading-problemer eh, og det er det jeg tenker på hvis skal, dette skal fungere sånn, uten at du skal få den her i Xboxen så må du nok enten ha eh, høyere hastigheter på minnepenn og det er de som er dyre, for eksempel klasse 4 og klasse 5 og klasse 6 og oppover på hastighet, det er de som er litt dyre fremdeles for vanlige minnepennene på 8GB som er klasse 2 de er, de er jo like billige som sand. så men de er, vil ikke være kjappe nok til å til å, få, til å gå gjennom den ytelsestesten på 360. Ja, som sagt, nå snakker vi litt innfremt, så tror nok heller at... Ja, ja men dette, øh, dette er det Anders Brenner mener. Ja. Åh, <laughs> <laughs> oh, vi kan få på den fra. Nei, men, oh, som sagt, uh, hva skal vi si? Nei, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke de vil gi fra seg. Plat, ja. De er sånn som platindustrien, det er veldig nazi på det med det de må, og at mm. de begynner det ut på något sätt, alltså om det är en väldigt god lösning så är det ikke en god lösning för dem. Alltså för sällskapen. Nej, det sånn. Så nog, det vill se mer dels alltså konten alltså de andra Yes, det där skulle ja. mest förtrönaligt. Ehm um, med att du får en uh, alltså det ska vi köra och bruka till de har laget egne branded minnepinner Så det kommer, ja. Du får jo kjøpt 8 og 16 GB Som er offisielle fra Sandisk Ja eh, Nei eh. men til mer at eh, Jeg tror nok de kommer mer og mer på nedlastning Av spillet du, ned. du kan ikke få en Minnepinne med den mest essensielle Eller en ja. CD Det er jo det Og så laster du ner det meste annet Eller du bare ja. laster ned hele spillet og, Med tanke på hvor fort bremmene går nå for tiden, så tror jeg det vil være det det vil gjøre, Vi ja, at og du la oss det nespille. Absolutt. Pluss at du får oss en, en, en heltlig App Store, eller spillbutikk eh, direkte fra selve Xboxen. Ja, og, og det som er fordelen er jo, eh, med andre aktører, så er det litt sånn Microsoft kommer til å være alltid, uansett. Det er ikke noe fare for at de kommer til å slå av sine eh, serverer og så när Microsoft så så så och det, like det. det, sånn. det, det flera som har gått docken och det Walmart så låg in sina deras folks hade köpt Walmart Music Store på nätet så hade de fått. Väl alltså när du ser Microsoft så möjligt sägs att Microsoft får ju så länge sin lånebutiken sin på musiksin. Och så ja, har men, det har men, det till all denna. Det det, det det. Den har blivit det. Eh uh, ja, ja. Det på siden, det er på siden. Hvorfor? Det var vel ikke noe å se si om 360, tenker jeg. Nei. Ja. Siste tips? Mm. Nei, egentlig ikke. Dette er min uh, ukens tips. Og det er OpenTTD, altså Open Transport Tycoon Deluxe, som er et noe eldre spill som har blitt... Uh, lagat på nytt igen. Far burna av nästan. Eh den kan du gå och låsa ner. Det är helt gratis. Men jeg må deg. det måd vara det. Det är otroligt. utrolig, utrolig eh, adiktivt. Alltså du vill kanske bli sittande fast i flera timmar. Och som en tanke på det går han och spela multiplayer. Mm. Och du får någon synsikt stora bräd, alltså väldigt väldigt stora bräd. Du går bara gå till openttd.org wow og så lasser vi ned. Men den er klar i versjon 1 og de har holdt på sin 2004 faktisk. Eh, først med å bruke de datafilene fra det gamle spillet, som må det hvert bli sluppet gratis. Og nå er vel den den konversjonsprosessen er helt klar. Eh, du får en helt nytt spill. Eh hvis du ikke vet, hvis du ikke Transport Icon, Deluxe uh, Så er det jo en slags SimCity med, med transport Altså båt, fly Bus uh, mm. Og da biler uh, Lastebiler mener jeg, beklager Og tog Hvor du skal kunne bygge opp Til din transportimperium Og jeg har, jeg har spilt det i det siste Jeg spilt, uh, en av release-kandidat-versjonene Og jeg ble sittende fast Veldig mange timer på tross om var også ja. lastet ned på det tidspunktet så får takk for at jeg sitter der og åpner ah, Transport Tycoon er vel spill det nærmeste du kommer min erfaring med Frontier uh, og så so, uh, ja I, i hvert fall jeg brukte tid i ungdommer ja yeah. jeg egentlig ikke men ja <laughs> ja. <laughs> uh, ja, ja jeg har spilt jo masse Frontier litt selv uh, men det skulle si var det er annet I tillit til multiplayer Muligheter at du kan kjøre Når ingen server Folk kan komme sig på Så har du også faktisk Muligheter til å laste ned Ting Altså nye dogset Nye baner Eller nye brett Nye Typer lastebiler Et cetera Et cetera Så det mm, ja. er Hvem som lager disse ting Hvem som lager disse nye Downloadable content Folk Fans ja, Ok så det, Ja riktig så det, Ok kult Det er jo en fan-drevet uh, site Og mm. uh, sånn som veldig mange anting fanslager det er faktisk veldig godt så ja, jeg har lyst til å prøve en nytt spill jeg har ikke lyst til å betale for det og har veldig mange timer å kaste bort <laughs> prøv å åpne til det ja prøv å åpne til det, ba, det så, jeg kunne i hvert fall ikke sånn noen mac version på nedlåsen siden yes. for min del i hvert fall så Linux og Windows det var det Linux og Windows i hvert fall Nei, ja, men cool. Da prøver vi å ut på, på Windows 7. I hvert fall, da var det mine tips. Um, dette her nå er det Breakpoint, som har vært en uh, demo uh, demoparty uh, nettopp over. Og der er det to demo som jeg har lyst til å nevne. For vet hva en demo er, um, så er det vel det er en uh, ja, visuell program som egentlig blander 3D-grafikk og grafisk design og uh, musik for å vise hva en datamaskiner kan gjøre, bortsett fra å bruke spreadsheets. Eh, jeg har vært fan av demo-scenen lenge, og dessverre aldri vært med igjen. Men eh, jeg kjenner gjerne en god demonerisere. Og det var i hvert fall som jeg har lyst til nevne. Den nevne. det den er den som kom eh, på plats i eh, Amiga-konkurransen. Og eh, jeg er en Amiga-mann, så her var eh, bær med meg. Eh, den heter ELUDE, WE COME IN PEACE. Vi uh, kjører på en 66 MHz maskin, som har 64 MHz. Her er det et fantastisk blåt lys. Det er litt lave oppløst, men igjen. Det er kanskje en prosessor som er en hundredel av hastigheten på en iPhone. Uh, og 3D-en her og lyset her er utrolig kult. Så so, We Come In Peace, laget av gruppen elud Det er veldig bra. Så so, der kan du sjekke ut i Show Notes på nettsiden. Og så har vi då gode gamle Fairlight som också kom ut med en eh äh, felaktigt lagd till fjor en demo som hette Frame Ranger. Eh äh, och där lagade ju några egna partikeleffekter och man ene kodarna har har brukt ganska mycket tid på. Och det var inte bara sitt demo i PC-kompan som är en som heter Agenda Circling Forth. Eh äh, den kan också ses på Youtube. Eh äh, vi lägger ut på show notes eh äh, och samma med också en link till den tekniken bak där han programmeraren förklarar partiklar i detta. Och detta här är helt otroligt att se de partikele de effektene der så absolutt sjekk ut uh, Elude We Come In Peace og uh, Fairlight sin uh, Circling Forth uh, vi legger linker på, på litt noe bit sånn så det var for mine tips yep, takk for at dere fulgte med i dag jeg er Nelson og så på Twitter kjent som Neck N-E-C-H yep, og jeg er Christian uh, på Twitter så er jeg CHR Leon Um, takk for at dere fulgte med i dag, og um, husk neste gang du har tenkt å gjøre noe. Spør deg selv, hva vil andre spørre enn å gjøre?